Rudolf Havel, Wien 23, Karlberger Gasse 45, früher Kernstockgasse 19, Wohnung von Rudolf Havel. Rudolf Havel wurde am 11. April 1891 geboren. Er war ledig und hatte ein Kind. Vom Beruf war er Schuhmacher. Er lebte in der damaligen Kernstockgasse 19, die heutige Adresse ist Karlberger Gasse 45. Rudolf Havel wurde am 15. Juni 1938 in der sogenannten Juni-Aktion im Zuge der vorbeugenden Verbrechungsbekämpfung mit 460 anderen Personen nach Dachau deportiert und erhielt dort die Nummer 160. Er war ein Häftling der sogenannten PSV, Polizeiliche Sicherheitsverwahrung, mit einem grünen Winkel. Nach dem Gewohnheitsverbrechergesetz konnten sogenannte Berufsverbrecher deportiert werden. Es waren dies Personen, die für mindestens zwei Straftaten mit einem Strafausmaß von mehr als sechs Monaten verurteilt worden waren und diese Strafe auch abgesessen hatten. Es gibt keine Informationen zu den konkreten Straftaten, für die Rudolf Havel verurteilt worden war. Am 8. August 1938 kam Rudolf Havel mit 304 anderen Häftlingen nach Mauthausen, wo er beim Aufbau des KZ Sklavenarbeit leisten musste. Dies war der erste Transport von Dachau nach mothausen. Er kam gemeinsam mit Josef Bluer nach Mauthausen, für den ebenfalls in leasing ein Stein der Erinnerung verlegt wurde. Ob sie sich gekannt haben, ist nicht bekannt. Am 12. Februar 1940 verstarb Rudolf habel. Im Totenbuch wird als Todesursache gemeldet, durchbrochenes Magengeschmür und Bauchfüllung. Inwieweit man die Todesursache glauben kann, sei dahingestellt. Möglicherweise wurde er ermordet. Zum Zeitpunkt seines Todes befanden sich in Mauthausen circa 14.700 Menschen. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits circa 2.000 Menschen getötet worden. Vorbeugende Verbrechensbekämpfung Auf Grundlage der Verordnung zum Schutz von Volk und Staat er ging am 14. Dezember 1937 der Runderlass über die vorbeugende Verbrechensbekämpfung durch die Polizei des Reichsministeriums des Inneren, mit dem die vorbeugende Verbrechensbekämpfung reichsweit vereinheitlicht werden sollte. Aufgrund dieser Regelung verhängte polizeiliche Vorbeugehaft, irrtümlich auch als befristete Vorbeugehaft bezeichnet, betraf insbesondere vorbestrafte Berufs- und Gewohnheitsverbrecher, die nicht durch die Gestapo, sondern durch die Kriminalpolizei überwacht und interniert werden konnten. Betroffen waren aber auch andere assoziale Personengruppen wie Arbeitsscheue, Obdachlose, Sinti und roma prostituierte und Homosexuelle. Diese Menschen sollten in staatlichen Besserungs- und Arbeitslagern, sprich Konzentrationslagern, zum Schutz der Allgemeinheit unschädlich gemacht werden. PSV, polizeiliche Sicherheitsverwahrung Ebenfalls durch die Kriminalpolizei erfolgte die Einweisung dieser Häftlinge im Lagersargon Berufsverbrecher genannt. Hierbei handelte es sich um Personen, die in der Vergangenheit mit dem Strafgesetz in Konflikt gekommen waren und zumindest zwei Vorstrafen mit jeweils mindestens sechs Monaten Haftstrafe aufwiesen. Die gesetzliche Basis für diese Lagereinweisungen bildet das sogenannte Gewohnheitsverbrechergesetz, das es ermöglichte nemt der gerichtlichen strafe zusätzlich sicherheitsverwahrung zu verhängen wenn die öffentliche sicherheit es erfordert